سورة مرسلات کیو پلسو طریقو سر پلسو طریقو سر یارا ذکر کئی مقیلسو طریقو سر بشارتو نوس پلسو طریقو سر سر ذکر کئی یارا ذکر کئی او د قیامت رشتی نوالی والمرسلات عرفان چه طول سفتون دا حواگانشی والمرسلات عرفان اگرالو دولشیوی چه کمنو پنرمائی او تون چه کمنو تیزی کون کی بتیزا سره چې په نرمه نرمه بعد را شي تزه شيورنا شي را نه شران او کاررهون کې پهخورو سر د وړو فل پاارې قاې فرخه مجوی کوونکې فلمون یاې کران نرا روون کو د نیت چې نه پندوالهه بارانهمر راغ نه اوه او او بررانو د چا پااره اوم شو د چا پاره شي. یا دا د فر فتونونه دي مور ساتې اوروه رالی سره چېغې په نرم رووهلي. وفلا و فلا صفات اسنوت ذيكون کی به تیز زبان نی چې به تیز زبانې صاحبلی و الناشرات نشرن او قرون کی چې کمنظام الله مو چې اخرت کې و ملامه سی قوري او جدا کوونکو کی وجودا کله سارا سوق معذب شي او سوق خوشاله شي فلم القياده ذکرا او رازلون کی قرآن او منذران د پاره دوځه راو د پاره دیارولو تین ختم شي تین مات و دون نصاج یا فیلانجه کمنه لوزه سره هغه چلوزه سره کولی شنو هغه یقین کې فاینما فایذ النجوم ته نسات وار کلا چستوریږي کمنه تور کړی شي خړ کړی شي دینورا وار کلا چ اسمان کلا کړی شي او خونو چې کمنه ډینډس کړی شي والو جوړ شي وایذ رسول په کلا چ پیغمبران له وخه کړی شي سفاره کومره ولني ټور کړی سو د پاره درځه فیصله تاسو په څه په یوزل مکذبین حال اکتې ب دا خت کې چې کمم د روژون ګړونکله حال نو لیک ولین آینې والا کړي چې کمنو پخواي بیا ور په سیک وروستنی داس کارانګې کااتې کو مجرمانو سره دته باید د ب خت کې مکذ بینله ال نه خللو کو پیدا کي تا چې کمو دا غابوس وکوه فجلناافی سرارې مکیو ګز مې تی لرپغه زایدہ فاتی که دومزبوط کی هغه نېټی چې کومه ترنرنيټی معلومي پر اندازې معلومي نو مونږه اندازہ کړو او سره یې ستاسو اندازہ خونديو حالات د وغړک تروتل غونکولا عالم نه چللار د کفاتا په دې کې ضرورت چې کومه سره مکه پورا جوان دوه مړولا چې د پاسه پمړړي ودلاندې تیسې دي جوان دي صحیح کړه زکه جمهور ته وښمړو نو وای دا ده الله او اس مکه جوان دوه د امړولاته پورا خدا قانون دلالا چه جوندی بود اسما گله پاسی امرو بود اسما کلا لانی ابن قیم رحم الله وی والله لو كان فوق الارض لو كان کان تحت الارض حیا کچرت تسما گله لانی تس جواندی وی لک تسنگ پاس تسل جواندی وی ما کان فوق الارض بل من تحتها والله هذه سنت الرحمن بیا وج کمند نو اغاد اسما پاس اور اسما گله لاندیمہ اوم کې د نو نو دا چې په قشانې چې څنګه منږ دا چې ګزره ګځو او د قشانې او سړی پهد خبر مباره کې نو اسلام یا بل پیغمبر غمبر ته دسې جوونې لکه دکه چې څنګه ږه داس چې را ګرو نو دا کو ش د پ غمبر دی په د ځ کې تا چې قو پ غمبر بند کړی د ظاللیمه او ژونې پیغمبر صحابه ته او خوښ داڅکې کو نه سره نوهدی نهګورې نو قرران ګوري نو. ايه واما تا وجلنا في اراس شامخات او ګرد ظلم دي کی غرنا دم دم شامخات شانلي تورشه واس تناكمان فراتا او سولي دي په تعبانه چې کوم نه و به اغه او وبچه کوم نعمتونکې ستندې هلاکت به د غرض کې مخزبین ولا ان تل کوی لا شي او ستا جتا سو ته نسبته کرو کو لا شي لازلذي صلاح شواب ا رسول نه چې خام نه درو سانګوالا چ څنګه لږه ګرم ماشينه یوه تنبره وځي دوه سره لاندې لاندې لاذوالله جنبه سورې ورګوم کې نو چې کومه فائدې ورکړي لږونه نن را تری به شاري دا اول چې کومه بستري کله کاثرې لګېد ما نه دیوې بنګلې په شانتي خلو یو سن بسره کارنو چې مالاتم څو لکه چویزه چې کومه خام جړ علاکت به دا کار وکړي چې کومه ادم په ذبین الله داره چې خبرې نکي پا پا او نو بولې اجازه ورکړئ چې زبانو کې دی وځره نو ولا یو ظلم فیاس زرون وای نو یوم ذل مقذبین دا درځي فیصله تاون کې متاصولم بني وکي تاسو نو ستدبیر نو تدبیر جوړ کې زمو خلاف اكيدونی هر هغه څه څو کارز کې دروژن کړونکو لا انل متوقین فی یا و یعقن تطیان چې ګورونکو سورو په چنو کې وي او پامه و کې مداغنه استون چې یی غواړي قرایو سکي انی مبارک دې تاسو نه هغه دا سوامل کوي نه کډال کنه ذالموسلین دکرانې مونږ ته کومه بدلاور کوونکی قاملا حلاکت به دغره کې مکذبین الله خوړین फायदा سره کې له تاسو مجرمانی حلاکت به دکرک رسې کې کومه نسبت درو کوونکی کلام چې مو ویل چې تاسو رو کوونکی کلام چې مو ویل چې تاسو رو کوونکی دې نو کولا نو حلاکت به دکرک مکذبین الله تاسو کوم یو بیان په دې قران راوړی و ایمان صورتنا باقی اسلذ اور سزونه ذکر کی شفائی کی ارث مشترک تھی مالدار اور غریب طور خلق داں نے فائدات لیے جسے کمزور سزونه در کولشی نو عقد کم دنوں قیامت نشیرا ہستے نو ولا تیسا کی حوالہ رکو کہ اس با سے قیامت تے او کو دو, دو, دو مہینے کم دنوں نفی شفاعت قہریدا بشارت او فی شفاعت قہریں سدا قیامت پر ادم نا اللہ رب رزت نکر بیا بزور سخلا سولے ہم آیت سآلون اس بارک دی تحقوص کی حان النبع العظم داغا خبر بری بارکی حان النبع العظم اللذی اپی مختلفون آغا چیزی کو که اختلاف کی کلا نو پکار داستی اختلاف نو پکار سیالمونہ زردہ جی پو بشی بیادا طوام چنو پکار داستی زردہ چې پو بشی دی آئین ملک رزور اسم کبیس طرح او غړ چې میخونه او پیدا کې ته جوړه جوړه او ګرزوله می د خوستاسو آارم وجهان ل او ګر زړیې د شپ چې کم د او ګر زلو میدار چې کمه د ګجررانتهطلب د معاش و بنی نه فوکم سمنشي ده او ګر زی مینی ستا دپاس کم مضبوتو جهنا سر را معاج او ګر زه می د خانه. وان ذا من المصرات مان سجاجه اورا ول منه چکه منو پريازنا 12 چکه منو پر شل راو دونکي او بو پر شل راو دونکي لنو فرذي بحاګونو باطا عاشر وبا سوبدي سردانې ونه باطا چکه منو زرغونا وجناتنا الفافا او باغونو چکه منو غرغورو اين عمل فضل چکه متزاد دا کول لکه قیامت شرو اوسله اين عمل فضل یقینا چکه اګان می کاتا دج کمنهغه مقرره یامن فوکې سور فاغرت کیچو کې وال شبیګل کې فتاتنا فاجان رازی بتا او سې کمنه نوټل لټل هاڅو بدلې ډلې وی واغته د سماو او کا بګا ته غواوا فصيحه السماء او پراون سره عثمان نوغه ورونه ورونه وسوره الجبال او روان مګلی شګورنا پکانه سرابا شیبا داسې کمنه شګوګل ان جهان نو یاقیناً د وزر څخه تیار دتوارینادو پارد سر کا شو سایه ده پاتیکه دو لاحوسنی فی اقابا تیراون کی بده کی ډیر زمانہ لا یذون قون فی ابردم ولا شرابا نفس کی بده کی څه کمنن دو یخ ولا شرابا اونې څه کمنن مشکول فی زی مگر ګرم یو وو وینې دی باندې بالکل شرابر پورا پورا ویفاف نا اینم کان لا جنہ حسابا یاقیناً دې څه کمنن یو رلی یقیناً لا الیساب کتاب او دروژن ګڼلې دې چې کمنه آیتونه زموږ په دروژن ګڼم سره په کله سره سونه کتابه اوه یې چې کمنو ګیر کړم تیر په ګیر اول سره فزوکو نوڅه کې پرنه دې حکم الله زامه نه سوا سره مگر عذاب بشارت یقین متقین چې سفارده متقیا نو دې دل اخلاصي له کامیابی باغونه قرآن وکوا واسترابا او په دې نه کار زولې وکاس اندهاسه او او دکاته سره جاننه چې کومو بار جب دکشيوي لاسمون فی الله ولاکذابا ته پنجابیان مشان د فی الله ممکن نه کیږي کا سن دی حق سره پرش وړکی دی حق لاسمون فی الله ولاکذابا نابو چې کومو کو دی کی لا هو ان چې کوم زون خبره اورو طرف رخصانا کوان حساب ورکلموا فقدا عمل حساب موافق عمل یا حسابا پورا وشي دی درا دی له دانا چی پیسا بیسا بول <سؤال> لگ لگ چکی رب استماوان نبی شخواهتی قهری رب دا اسمان و دزمکی وما بین و ماسو جمیزدی او دی وما بین و ماسو جمیزدی کی دی ار رحمان ایر روان باچه علایم لکون امنو خطوا واسنل <سؤال> رسوک کمن دا اللہ سرد خبر و قولو یوم یقوم رو آمار چودری کی پرشتی جبریل بیسلام پرشتی په لا لا تکلمون لا تکلمون کس نمی آرد کی آجاتا امزنن لا تکلمون دیو جی کم دن خبر نکی مگر آنسو کی جازو تکڑی میں روبان باچا اوائی بدی حد تخبرا ذالک یوم الحق دار رزیل کل کرا و من شاعت تخضی لارد تیم آبرا منز چاچ خوشی نجور دی که رفتالار این آنزم ناکت مذابا قریبا یقین منچ کمیلیارو لیوی تاسو دازاک نزدین آنپا غرد شوگوری اینظر المرعو اگور وین هر یو کس هغه لیکلول چې ورته وای پرل کافر او وی به کافران یاله څنډه ترابا هارمان می چې ویژه قاوري صورت نازيات شي د ابتلا نه شواهد ذکر کوي په قیامت باندې او بیا دلایل نقل ذکر کوي ته تخفیف دونیوي د پاره د موسی السلام او فرعون چې فرعون الله تبا او بیا دلایل نه قیامت او ذورنه انکار د قیامت باندې هم ځکه چې کومو بشاره او توفیق وه نازيات غرقا غواړیارو یو مستونکو فرشته اته ځای سره او تاسو سره وناشتا دي نشتا او غواړی چې کمناله غواړی شي غټه پرانستم کې چې کمنه په مازه ونه کې پرانستم سره صدا سر غواړی لکه غټه شي پران منار نه سره والتابهات السبه او غواړی چې کمناله اون کې بلامو سره پتاميل حکم د الله کی چې الله حکم داد سي مني پس هر کا سبکا نو مکه کې دونکې دتا مکه کې دوه فال مدبرات همرا تدبیر کوم کې کارو مزا الله یعنی چې سو تعالی هغوی د تدبیر صحیح طریقے سره کوي هیڅ کم کار تعالی ولا کړی دا ټول د فرشتو چې بده نه دي زره عزيزه کې ذکر کړی چې دنه مراد رغون د نه کاروې شری تدبیر کوي د چالي نه کاروې شری تدبیر کوي امام رازی نوم دا غلطی شویل دا که دې شی په چويلي داوم چالي کېږي دا هم ملي خلصه یې څرتا هغه چې کمنو تدبیر کې لري چا نکارونو نو روحلمانی هغه په راتګ لري وړي تیز پتل لري او یي په تفسیر کبیر کې هر شيشته په تفسیر کې نشته ځکه امام امام روحلمانی په توحید باندې سوي او په توحید او په تفسیر کبیر کې هر څه لکه تفسیر وګي نشته مخزیرنه <متشفی> محلا ذکر کوي ودوره غسناوه به کار یی تفسیر کبیر کې ډېرې خېخې نوکتی دی اگر څه دا غلطیتونه شਵੇ ده فالمو دا برات امره جوما سر جوفر راجفا فکمرت جوڑ کوی چې کمن راز مکه جوړ کړو تر جوفر راجفا جوړو شی جوړ کړو جوړ کوشي تادو راجفا نو کسبه چې بل قلوب يونيو من واجبہ جن لو ذکر رضوان چې کنده بالکل خالی واجبہ ساره خاصه سرګې دې دې څنګه دي نابذ لېلېوي نو وي بده اې نه امر تو جون فل هافر اې موږ دې څنګه واپس کړې شو زول حالت په زول حالت کې بیا او خو خلک ژوند کې ګوهان نو شو موږ آ پاو کې چې موږ غړو بزړ نو قالوا دې تل کزن کرتن خاصرا دا په دې د کوه کې واپس تاواني موږ بوله دې کړې نه غوړي تاوان دې بیا کای نه ما يذتر تو واحده دا دې څنګه شل په او چر رايو انا صاحب دې کې چې څنګه نو پاکه ميدان کې ال تبولاډي بساهرا هینده بيت المقدس قال تا قاعد موسی کې څنګه دا غلې تاسو بیان د موسی عليه السلام په او کې جوازو کې طرف ته دو بل واسل مقدس توا پاک اند چې څنګه پاکه ته توا په مقام کې آکا غواگا ای زبلا فرعون لاش فرعون تھا ان نو تو غایت کې نديره ده ته تر تو قیام لريت کړو کنه ان نو تو غا چې زانته چې کوم دا وی ته زمامونه لیکي لکه اوس پارلیمنت چې غي دا حادثه ور کړې فخونسوا ان لكلا ان تزکا اشتر سال الرغبه من دیتا چې ته ځان پاکي وا دیګه ازواذ الله رخصت افتخ شان ته وی ریږي فاراولات الکبر نبی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی دو وجب دو موسیٰ علی السلام او دو خلاف آغا فا دو مناظری کوشی شورو کو فا شرفا نادا نورا جمع کل جادو کرنو کو چه زیمان ربکم العلا رستا سوچا تو آنا ربکم العلا آلیمان کو ڈلی دی از دنی وی فیران دا حری دی از دنی وی چکم دنا فیران مشرک دی نے وی فرعون دا ہریو اڈو اللہ ماننا مبذان تخلووی اوزنی وی نہ فرعون مشرکو اللہ مانو حوالہ سرے صدار جوڑو اوزان سرے صدار کڑو بے توات کی اس کی بے توات کی چھ سنگ اللہ تھا بیداری پہ کار اندا شان سما تھا بیداری بے شرط صدا پھکار دا نو صداری مشرک چھ کم نہ نور موصل زنی صدار جوڑاول خو تطبیق ادا دے چھ ابتدائی وقت مشرکو نو کنه من جون دی ابلیس فرتګه حتا سواره ابلیس من جون هی نو ابتدا کی ته کمند نو د او ابلیس له کړیو او بیا ابلیس د څه شو له کړی شو یعنی اول کده مشرکو خو بیا وروست او تزيدته زيدونه د احریته نه جوړ شو ان ربکوم الا لا زي ما عرفتا سوچات یعنی زمما خبره د پاستا خبر نه شویږي قانون ساز دی او ځله قانون جوړون کین وستور جانته وي هر افشار جانته فرون وي فرون باندې پښې رب جانته وي آفا غزا فاخذ الله ونكر اخرت الاولى هوني ول الله دل رب سزا د اخرت او زميا يسين ان بده کې خام خيبرت يا شال شيرييي احساس وي ګران چې کمنو په پیدائش کې اسمان چې جوړکړل الله دل رب رفعه سنگه او چټګړې چټدي چې کمنو په سووان برابر کړل وي واه توسل الله او خژوا او چا او او او شليلا او تيارا کړي د اشوال ديو راستر د نرم دي صاحب د در دام واورا چغړولې و دي لرا اخرج من اما و مرا را است دي چې کوم نو بده دي او وا چوغان دي چراغا والجمالات صاح او غرون چې کوم مضبوط دي لرا طلاق بولنا مکم فایده استاد پانو استاد سارو فایدا جات توام خارګل چرښه علي مصیبات غټه اطعامت الكبرى راځي کمره مصیبات غټه یو مې تذکرل سام ما صاح سا. پذکرت کې ونه سي ته تعلیم انسان یاده انسان او چیکډیو په وړه ته زمونږه مې او که استه په څامړو پکړی شو داسه په مخمو پکړی شو دغه د هغه چا ته چوي نیه په امامان په روان ارتشه سرک شکړیو 10 د تیرې کړو او وښکړیو دا زمونږه مې فائنل ځای مې الماوا یا پیاند زار زاید دو وانا ممان کافه مقام ربہی او سو شورید دو پیشه ربنه وانا نفسان الها <تسجل> او بندگزان خو جگندن دو تا بيدار د خیالاتنا فائنل <تسجل> جنته هي الماوا ته جنت زاهر یا سمنه کانی ساته یان مرسا زورنه پنکار اخرت دی من تا پوش د قیامت کی چیکره میو تدل دو هیمان من ذکرها د پښتنو د ځوانانو د ځوانانو د ځوانانو راځو چې کومې څه حالې د ځوانانو د ځوانانو د